Bueno, oso evaluaziona egiten eh, dugu, zu eh, origen de pila bat eh, bilduzela. Iruriun bat lagun, eta, bueno, bizutabetan e, banandu guen nun e, martxa, bate zaterata, eta bestea ondarbitik eta gero denak mendelu ekartzen egin, eta antzu den e, mendelu ezuko ekartzekoak ekintza bueno, batzukaritzen e, judasarri eta margotu surmural bat, eta, bueno, niustut gualdiare e, lagun, izan deken nun, eta dena oso ondo, arazorik gabe, eta, eta, bueno, jendeak onten, niustutere, eta, eta, eta, bueno, oso ira egiten duk balabazioa eustut oso ona, oso ona, ara horrekin baterio baitare aldarrik apenak bueno, ba, e, protagonismo berezia izan zutela, hoiek azpimarratu dituzute, hausua kasunetan paimendelu auzoa birgaitzeko, eta txirrindularien zirkulazio segurua bermatzeko bueno, ba, egindako, promesa bergarainan egindako, promesa oiek betetzea eskatzen duzute, ez? Mm -hmm, ala, da, ozera, martxauri guanturotzen dugu elburu batekin antolatu genuen, ez? Eta da, piske bat harreta e, ditzeko, bai, e, zera, administrazioi, bai, hundurringu dalari, ondarruiko eta bai, diputazioari, e, bueno, e, mendelu hau zuaren egoeraz, e, bai, balde irigintza aldetik, baino baita, e, e, zik lehabilitatean aldetik, ez? Dara magu urteak eta urteak, entzuten, e, bagoela plan gintzak, eta plan gintza badode, eta proiektuak ere, e, e, dirua ere jarri dela, dirutza gastatu da proiektu horietan, bide gorri bat egiteko, e, E, zea, irundik e, ondari biraino, mendelu sati horretan, zen hori da, gureztat arrizkutxo bena, oso estua da, e, zera, esparoia kere oso estua bire, eta, bueno, e, kotxe, kriston trafikoa dago hor, zantote e, ama bimila kotxe pasatzen dila hortik egunero, eta, bueno, hortzi errendulariak, pues, e, segurtasun atletikan oso, <coughs> bat ba, dugula, ez? Eta, bueno, gure aldea arrik apena zen hori, zen hori, e, Pues, jendezea administrazioari arreta ditzea, eta esateko bere planak, eo, bintzat promesak, egin ditu promesak betetzeko. Hori da, eta horrekin batera, esan marra u da gainean daukagula, eta badakego, u bueno, ba, da garaian baitaren, bueno, ba, bai bizikletak baliatzen e, dituzten bizi lagunak, e, u bueno, ba, e, garitzen direla, milaka e, lagun, E, joango dira, egunero ondarribira irundik eta alderantzi ezta ez da Ba, da, osea, gauda gainan dugu, balak jutsu gertatzen da nudan Jende askoetotzen da irundik e, ondarribira ondartzara eta, bueno, eta ze ere Eta trafikoa, pues, pues, eta kotxen trafikoa ere onditzen da, hor du e, arazo badugula dugula, ez eren. Ezaten izun bezala, leku hori ez da oso seguroa, ezaten iztripu itxoa, surion ez oain arte, iztripu grabeak izan, baina bueno, ezaten izun bezala, hor behar da bide gorri bat, behar le, le, bide seguru bat, bicikleten zako Eta hori da gure alda harrapena, alda harrapena, berriro esaten dugu, hori guaz sortu ginenetik, pimea eta maseian, hori dela urte, hori zantzen gure alda harrapena nagusiena, eta horrekin jarretzen dugu. Ego launi, konpomide bat ematen ez bitartean, ezakit mobilizazioekin, ekimenekin, horrela jarritzeko asmoa duzu Bueno, bai, bai, gure gure asmoa eta inen, da urtarako sortu ginen, eh, da piska bat eh ze azpimarratzeko ze atzirrindulere ditugun arazoak eta oso konpontzeko ari gea udalekin ari gea, lanean ere, osea dankidetzan eh gaude irungoetan darbiko kontzea mugi kortasun mailetan eta oro dugu gure proposamenak eta egiten dugu gure ekarpenak. E, gero martxak, bueno, martxak antolatzea esportzondia supursatzen du eta, bueno, behar, behar denean antolatuko du beste bat, seguro goen e, aia beste projektoa kutztukin, goen e, udan e, badugu uda, irengu dala gutxi du lagu, e, zeal lokal bat, larrendin, eta horren antolatuko du taller bat, bestikleta E, Birtziklatus Barkatu programa, ezea, programa barren barruan, diputazioarekin batera. Osea, esaten zuetan, e, o sea, beti ari gea proiektu ekin eta, eta, eta planteamintu ekin eta kartenak egiten. Ez? Eta gero esan egizun, bizikleta martza dela eta datorren astean amaseian, osea, datorren, osea, larun bat ontanez, gurrengo larun batean, izango da bizikleta martza bat e endaian, e endaia belo e elkartea kantoratutakoa, eta, bueno, gure asmoa da, la ere, eta... Eta, bueno, eh, aldarrekepena egitean bestean endaia nerezen, gurtzat, mobiliadearena, mobikortasunarena, ez da bakarrik ondarribikoa, ozea, da, bidazo aldeko, eh, zea, eh, komarkana, ez. Uhum, hori da, eh, gogoratuko dugu, datorren larun batean, eh, ba, hain zuzen, haure, em, emeretzia izanen da. Or, bai, bai <laughs> meretzia an Bai, bai, bai, zenbait Herriko, Herriko Plazatik e, abiatuko da. Beraz, be, bizikletan martza hori laugarna antolatzen dutena, eh, bai, Hendaiabelo, eh, kolektiboa, Hendaia Bizikleta Kolektiboa eta, bueno, ba, hori, e, izanen dugulako horatuko Dugu e, kote gebara, ez zerbait gehiago gehitzeko e, du e, dugun? Edo... Bai, bueno, gure alditikam bakarrik, e, bueno, e, alda herraketena e, tagero, egin nahi du, eza, eskarrake maini du, e, pues, parte hartu zuten guztiei, ziren guztiei, eskarrake maini dugu eta baita bolondrezak, parte hartu zutenak, e, zeh, bideoguruzetan, eta marktaren segurtasuna, eh e, e, eta baita eh ondarrbiko e, ari ere laguntza zaia e, o sea, baliagarria prestatu zigutelako eta iruna bar e, bertsolari birguneari ere etorri ziren harrien arruti eta inak errazkintza bertsolariak eta bueno, oso saio polita egin zuten ere bizikletaren inguruan e, hori deni pues, Bausongi, e, horrekin, guzti horrekin galditzen gara, kote gara, esker mila, ba, benetan gorean izatagatik, mila esker. Zoi berri ezagatzea gati, esker ikasko.